Зброя та військова техніка Історично склалося так, що саме озброєння і військова техніка якнайповніше відображають рівень розвитку науки і технології, якого досягло суспільство. Кожній країні так чи інакше доводилося відстоювати свої незалежні інтереси, тож зброєві технології відіграють важливу роль у світі. Від стріли до кулі Винайдення лука і стріл відіграло вирішальну роль у розвитку людства. Адже за допомогою лука давні люди могли полювати, залишаючись на безпечній відстані від звіра. Перший лук і стріла відносяться до 8-6 тисячоліття до нашої ери. Люди застосовували лук як мисливську, так і військову зброю, і користувалися ним до кінця 19 століття. Зараз лук використовується як спортивна зброя. У 4 столітті до нашої ери в Китаї лук прикріпили до ложа і обладнали спусковим механізмом. Так з'явився арбалет. Його можна було носити зарядженим, а вибравши ціль натиснути на спуск і вистрілити. Пущені з арбалета короткі стріли, їх називали болтами, пробивали обладунки. Китай – Батьківщина ще одного винаходу, який відіграв важливу роль у розвитку зброєвої техніки – пороху. Суміш сірки, селітри і деревного вугілля швидко горіла і вибухала у замкненому просторі. Приблизно 6 століття у Китаї з порохової суміші почали робити ракети для фейерверків, але військові швидко знайшли їй вигідніше застосування. Вони зробили з пороху перші бомби і гранати – Вперше для стрільби із гармат порох був застосований у Китаї в 7 столітті. У той же час суміші на основі нафти та селітри застосовували візантійці. Грецький вогонь наводив жах. Це був перший примітивний вогнемет. У 11 столітті гармати для стрільби порохом з'явилися у арабів. Можливо, ідея пороху була запозичена в Китаї. В усякому разі селітру називали китайською сіллю. А у 13 столітті вже навчилися стріляти зарядами. І до Європи вогнепальна зброя потрапила саме з Аравійського півострова. Перші в Європі рушничні стволи, в яких уже був запальний отвір і свинцеві кулі, з'явилися в Іспанії і називалися Карабами. Старовинна вогнепальна зброя бомбарди, аркебузи, мушкети не вирізнялися влучністю. Із 17 століття у середині дула стали робити гвинтовий наріз, який збільшив дальність і прицільність стрільби. Так з'явилася гвинтівка.